بسم الله الرحمن الرحيم وأن القيامة هو الاختصاص الناعد كما في أوصاف الباري تعالى فإنها قائمة بذات الله تعالى ولا تتحيز بطريق تبعية لتنزيه الله تعالى عن التحيز <تصفيق> غرض دی شاریح رحمت و لالی لتالک دی دی شرحی ندری غرز دی. اول غرض دی شاریح رحمت و لالی دویم اشکال دا په دلیل مذکور بندی. دویم غرض بیا نقل دی و بل اشکال دا په دی دلیل مذکور بندی. دریم دفع دی او اشکال دی اعتراز وارد ده طورون مغو تا سی خبر ادا ذکر کړی واسه الله رب العزت دا ارز نده سده بندي فاضل شارح رحمت الله عليه دو دلائل قائم کړیو یو دلیل دا ویلیو سی الله تعالی ارز نده والا فيلزمو قلب الواجب بالممکن لكن تال باطل في المقدمه مثله دویم دلیلم دا وو د باري تاله دالهقبلي د عارزونه نه دهوه إله فتننیيع بقاوه لكن نهطالبات لونفل المقدمه مثلله بیا د دويمد لل الفمولا ظې بندې چې بقاول عرضلهار سره را زيوان نه محال پهې بندې یو فرون ذكر سويو چې صاحبه دغ بخدي عرازو التهسيسي بقاء امر زائد و گرزی په دغه وجود شیبند نو بیا بقام د عارض له عارض سره راسي خولیکن بقا عبارت د له استمرار الوجود نه بقا عبارت د له عين وجود سابقنا بالنسبه الزمانی الثانی نو په دوالو تقدیرین وبندې بقا امر زائد و نگر زیدله نو چکا لا امر زائد ثابت نسو تعادو دو اسنانیت را نغیی نو قیام دیو شیل بل شي سره سا ثابت و نگرزی دو قیام العرز بالعرز را نغیی نن دویم اشکال کوی پا دلیل بنده چکا الله تعالی عرز په پا دی بنده حمل دی باقیتون جائز ده کتیایی چی اللہ عرز و گرزوی او حمل دی باقیتون ور بنده وکی نو حمل د مشتقي تقازد قيام المبدئ کي بقابل د سره قایم سی او بقا په خپل یو عرز ده نو قيام المعنی بالمعنی قيام العرز بالعرز راغ یو دا محال ده او دا کې د لېنسي و دې قیام شه قيام اگر ازي په ماناده نو قيام دی شه دغه معنا مګه کړي واسه دا راځي په معنا د تبعیت په تحيز سره چې یو شی په هیڅ کې دی بلشي تابع وګرځي نو ساهل راغې په د خبره بندي سوالو که. چې قیام د عرز دی له سره راغلی وي خو مراد زله قیام نه هغه معنا دی تبعیت په تحيز نه اخلم بلکې مراد له قیام نه هغه معنا دی اختصاص نه ایتها اخلم ته دوه شایان دی راغلی وی د دوی په مابین کې د اړتیاو <تصف> تعلق خاص راغلی وی چې د اړتیاو تعلق خاص په بنیاد دی یو منعوت او, او. بل نعت ګرځېدلې وی یو موصوف بل د صفت ګرځېدلې وی نو دلته مزیا ما چې الله تعالی بندې دی حمل د بقیت نوسی او د عارضسی کته یی چې دا خو قیام د عارض له عرز سره راغی او قیام د شله شی سره په معه د تبعیت پ ته حیوز ده نو چې رض خپل حیز نه لري نو بل شی به د د چنګه تابي وګري نو موږ یا یو چې ځې معه هغه د اختصې نه ته کوم اختصاس نه ته دا مع نه چې د دو شیانو په مابین کې د تعلق خاص وي چې د یغه په بنیات بندې د یو منته بل نهاتې نو دلته د دغه عرضله د سره قایم وي په معنا د اختصاص نه تا چې یو خ سره بددي وي د غجد دی ووج یو موسوف راغلی وي او, را وی او وی بل د صفت راغلی ووي نو غ است حاله چې د خپله یز نه لري بل به څنګه د ځانتاباب کېغ است حاله لا ځ م نه سواله په سوالو پیدالی سوال دا راغې چې دغه است او ملازمه ثابت ته و پرونه چې قیا ملو رضله عرض محالو اغه په اغه په معنا دی تبعیت په تحیور سره خصوصي ویل چې زه اغه معنا نه کوم ما زه اخلم په معنا دی اختصاص نه ايته او په دغه تقدیر بندي اغه قيام العرض له سره جایز ده قيام العرض اغه له سره جایز ده یو د موشوفو ګرځي او بل د صفتو وګرځي نو, داتا نو دا ته نس ویل چې د خپل حيز نه لري نو بلبث څنګه د ځان تابیکی اغه معنا کومهګه اخیسته نه ده په دې اختصاص نه آیت به چیرته مثال نوی ویول نه کما فی صفات الله عز وجل لکه په صفاتو دی باری taala ke سس دي صفاتو دی باری taala دی الله تعالی سره یو رب ته تعلق راغلی دا دیغه دی وجناب موشوف ګرځیدلای دا او دغه صفات دیغه دی فارنه اتی نو اختصاص نه آیت د قیام له واری سره راغلی دا په معنا دی اختصاص نه آیت نو عقد دلتمر غلې ویلې هازه قیام العارض لا عارض محال نه ده نو دویم دلیل دا صحیح دلیل زکه نس چې په دې ملزمي باندې دوه اشکاله د وکړه دریم اشكال دا ور باندې کوي دریم اشكال دا ور باندې کوي چې دایې چې صاحب دغه ذات دی باری تعالی دی عارض وي او دغه ذات دی باری تعالی دی باقی وي کته یايته دی اراضو دی بار پره بقانه دراغله زنت دی اراضو دی فارول بقانه دراغله دغه دیوال بند سپین یا جوړ رنگ موجود ده دا مګله دیشلو کال نو وینو چې دغه رنگ په دغه ځای باندې پروت ده یا بیاض راغله ده او یا شفرته او جوړ واري راغله ده نو اوس دغه لوان داله کبلې دی اراض نه ده د دې دی پاره ګوره به راغلی کنه کیا چې د د پاار خوو بقاغا ب نه راغلی دا شخص نه د راغلی ب راغلی دا ب شخص نه د راغلی نه د د لون باقی ده خو شخص د د لون بږي په هر ساانی کې دا لون چې راغلی دا هغه غیر د ل غناې هغه په د بله ساانی کې وو نوزهې ماې د راو د بته پاه اغا په اعتبار د شخص او دلته چې راغلي دا په اعتبار د نوعي سره راغلي دا نو ځان چې صاحب بیا خو زه د دې قياس په اجسام باندې کوم په اجسام کې زلته نه دا پښتنه کوم چې د دې اجسام د لپاره څه به راغله دا د بقا به نو ادا کې به شخص ده کته یې چې دغه بقا به نو نو دا خو زمونمنه دا بقا د دې لپاره به شخص راغنه ده او کته یې چنادا بکا دیغه دی پارون سره دا د اشهامو دی پارا بنواده به شخص بقا د اشهامو دی پارم نستا زان چې دا خو د هیڅ بداحت نم خلاب ده بیا خو په کار داوه چې شریعت اسلامي کې چیرته قصاص نه راغلی زکا چې تخه بکا به شخص مننه بقا به نه دی پارقایلی نو بیا خو زیدنن ولګي د قتل یوک سباته په کار داوه د نه په قتل کېدلې زکه د ب دا ورتویل چې ما چې پرون قتل کړه كر... دا قتل چې پرونکو زیات کړه اغه یو شخص او نن په ما کې تغیر او بدلون راغلی دا نه أغنې بل شخص یې ما نو بقا به د نوې د فارو به شخص بنو حالان کې د دې خصوصو کم نه دي, دي نو معلومه سو دا خبره چې الته په اجسام کې اغه د فارو بقا به شخص راغله ده نو دلته معلومه دا دا چې هغه په اراضو کېم بقا به نه وانه بلکې بقا به شخص راغلی ده نو چې ته دا خبره کوي چې اراضو دې به را بکانسته دا خبرم دې تا غیر مشلمه ده نو صلیفو په خبره لګو غوړه سره ته ځینو وخت تک نه سوال دا راغی چې پر تا پروندار ته ویلي چې الله عارض نه ده ولیک عارض یو ګرځوي نو الله تعالی خو هغه باقی ده او په اراضو کې بقا راځین و الا فيلزم قيام المعنى بالمعنى وأنه و انه محال ترني دليل وليو ديب ديبندنن اشكال کی چ سایب از یم دی اراضو دی پارا بقارا غلدا کته یاته دلیل پدیسرا ویځم چ مشاہد ده پستر گو معلومی کی د غلون مغوینو د دي ډیر زمانین بیاز موجود ده پجیدار کی اغا سفرت موجود ده د ډیر زمانین مغوینو نو دا د دې پارا بقاده کته دا خبره چې دا بقا به نو عراغلي به شخص نه ده نو ځین چې د عروض او د جسم خو څه نه. ستنه چې د دې لپاره قائل دی بقا به نو بقا به شخص نه نو بیا به په جسم کې دا خبره کوي چې الته به بقا نه وای د فارقایلی او بقا به شخص به نه مننه حالانکه په اجسام کې هغه بقا نوعی او ادمی بقای شخصي دا محاله ده د حساب بداهت نه خلاف ده ځکه چې کله شخص د بدليګي نو بیا خو یو شړای قتل وکړي یا یو جرم وکړي نو پکار د عادت یو ساتروسه اګه بیا سزا ورنکړای شي ځکه دا خو هغه شخص نه ده په یوه خو تغیر راغلی دا خو معلومه ده چې په اجسامو کې خو بقابل شخص ده بنوع نه ده معلومه ده چې په دیاراز کوم بقا بقابل شخص ده هغه بقابل نه و ندا نو شکل به قاب شخص به شخص ثابته څه ولا لپاره بقار اتلیسي او کته یې چې بقا ځکه ناراضی چې کبا قاله عرس سره قائم سي نو بیا خو قیام دی عارض لا عرس سره راضي وی دیغه خو ما جواب درته <متحدث> وکم چې قیام به شی له سره دا په معنا د تبعیت په تحيز محال ده خو زناخلم زی په معنا د ما وو چې تعلق دی یوش له سره راغلا نه په داسې طریقه سره چې یو پدې کې منعود او بل دی غړي فارانات راغلی دا نو پدې کې څه استهاله ده تاسو پدې دروي سوالو خوښوي نو لدې نه به جوابو جواب ونه وکړي چې صاحب په روند یو اشکال دار ته کړیو چې داګه بقا د اراضو کرام سينو قیامو لا قیامو لارځاره سره نه راځي ذکا بقا عین وجود ده نو ځین ته ول خدای خبره بل زله سر نه مننم نه چې بقا عین وجود ده بلکې ځین بقا امر زائدره ولې ک امر زائدا نه نو بیا بو د دوی د لپاره تعبیر مختلف نو د دوی د لپاره نو مختلف نو حالانکه یو مطلق وجود ده یو استمرار الوجود ده بقا عبارت وې استمرار الوجود نه او دا غزاب دي شي یی برات یی د نفسي وجود نه نو نفسي وجود <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> او استمرار الوجود د سره غیر غیر دي کنه که یو شی وي بیا خو په کار دا و چې هغه وجود استمرار وي لکه دا په اولی زمانه کې پیدا کې دی نو یغې ته هم استمرار وي لکه دا ځکه یو شی و عینیتو په اول زمانه کې چې شی پیدا شي هغه ته شو کی استمرار یي کېنه ورته او دویمه دا دا دویمه دا دا سیدا بو د دوړو نه یو راته آینیت د دې په مابین کې راغلي حالان کې یو ته وجود ویلې کېږي او یو ته استمرار لو وجود ویلې کېږي وجود په مابین کې غیریت ده کنه نو تاسو کوول د آینیت کړیو دا خبره ده غلطه او کته دوی مشکل کې چې صاحب بدل تا قیام د ارزله ارس سره راشي ځکه معنی د قیام ز په اختصاص نه آیت کوم مګایو دغه معنی د ځان سره وساته بل چیرته بده کار سین ځکه هر متکلم په خپل خبره برکی او دغه اصطلاحه د ملاله نه به چې موږ په قائل نه یو وله ځکه دغه مانات معتبره په قیام دا ده د فراید فلسفه او د موخخه په علم کلام کې یو متکلمینو په نسبت د مانادې قیام هغه تبعیت په تحیز ده لکه مخه هغه معنا کې او کله هم دا راته یي چې دی عارف د فارب بقا هغه یاده بقا بنوې کایلي یا به شخص په دې نو د بقا بیننه یو ته خیال کې درنه سه نو خام مخ بقا به شخص منی زکه زدي د قياس کوم په جسم باندې نظام صاحب د قیاس مال فارق ده زکه دا قیاس دی یو مبائن د په مبائن آخر باندې د عارض او د جسم په مابین کې اغا دی تباين ده کنه عارض ولیکي کې د لراته قائم به نه صحیح او جسم اغا عبارت له جوهر نه اغا ولیکي کې د لراته قائم به ذاتي وي <نسألة> <مباين> نو کې یاف دی او مبائن په مبائن یاخر داقیاس ما الفاریقه نو لدې و اول اشکال چې د ذکر کړیو پرون چې باث عیني وجود ده دا, دا هم باطله نجدي اختصاص معنی وکړه دا هم باطله او چې قیاف دی عرض په دې جسم او جوهر بندی وک دا هم باطله نو درې وړه اشکارات هغه باطل شول نو هغه دو دلایل چې شارح رحمت الله علی پرون ذکر کړیو ا دواړه د دلایل ته مو ګرځیدل په دلایل خو تاسو فوې يود دليل دا او چلا رزنه دا و الا فيلزم اه قال بالواجب بالممكن لكن طالباتلون او دوامدا چلا رزنه دا و الا فيلزم اه يا يكن والا فيلزمه امتناع بقاءه تعالى لكن طالباتلون في المقدمه مثله و ذا دوال دلائل سيد الدائل دي لهذا دغه اشكالات وارد نسولو واقعی خبر ا دا داسه چې دغه په سوال کې سایلی آیڅه صاحب تاویل چې قیام دی عرض له عرض سره ناراضی زبطر ته خو هم چې قیام دی عرض بل عرض سره راغلی وي لکه مثال ته وربنده حرکت لکه بلی دعارز ده او دغه حرکت سره حرکت سره دا قایمیږي چې ان نهابتی اتونه یا ان نهه سریعت اتونه سرعت او بوتوت ات دامل لکه بلی ده حرکت دامل کبلې د اروزونه ده نو قیام د یو اروزنبل سره راضی کنا بتو ات قایمی گله حرکت سره سرعت قایمی گله حرکت سره په دې خبره پوه شئ نو قیام د اروز غدله اروز سره راغی کنا د ایرا غی له دینې جواب وکه حاصل د جواب داده چې صاحب زایا هم چې دغه سرعت أغا يو او بتو ات ځانته شي نه ده چې یو اروزوي او بیا د حرکت بل اروزوي حته لازم ما لازمه ولې و دې وجنه چې د حرکت کې نسبت ده نو د نسبت د حرکت څخه هغه حرکت آخر ته واخلې نو چې یو ته نسبت واخلې د حرکت د دغ ته بطئ ویل کیږي او چې بل ته نو بیا دې ته صحیح ویل کیږي په دې خبره باندې پوه شئ ځین ته مرسته پوڅې کړه باندې کوم حرکت کوي د دې حرکت نسبت وخت ته هه نو دا حرکت سريعه ده او کټوډیو موټر سایکل ته که هه دا حرکت ده په دکې نسبت بدلاوه نسبته یو شته کا ورته پته ویل کیږي نسبته بل شي ته کا سريعه ده نو دلتا کو قیام دی عرض لار سره اندر راغله لہذا دغه اشکار او اعتراض باطل ده نو څه خبري رزيان کې کې نسته یو اشكالي پرون کړیو دو اشكاله نن نه کول او درې مه دغه سوال وکړان اوس عبارت ګوري هو ان القيامه هو الاختصاص <سؤال> نعته قيامه عبارت ده علی اختصاص نعته دی باره تعالی کې فإنه قائمتنا دا قائم د ذات دی الله سره په معنا دی اختصاص نعته قائم د الله سره په معنا دی ولا تحيزوببي بطريق تبعي او تحيزي په طريق دبعیت سره نه در راغليلي تنزيح الله عن ز ځکه اللا حزنونه زهده و انتفالاج سامي او بل دا دا چېنفديش سامو پهر اانه مشاهدي کې دا بقا ددي ده پ تجددي نوي سره چې ليس سبيعباد نو دا بع د من ذلك دزن نووي امثالونه په نو قياس مګدی یو په بل باندې کو ک په یو کې قائل بقای دی بقای شخصي نو په بل کې به بقای شخصي منه په دی خبره پوښې نو بقا ثابت څه دی اراضو لپاره مګای نهسته په پو جواب پیسې وی نعم دا د فرسوال کې نعم تمسكهم په قيام العرض بالعرض او استدلل دی په قيام د عرض لا عرض سره په سرعت حرکت یا په بده حرکت سره لې ثابتامنه دا تامنه دا از لیسا ہونا شیئون ځکه دلته قیام دی شی له شي سره نهسته چې دا یو شی لبل نه مغیروي ځکه دغه یو حرکت د صرف نسبت کې بدل کړه ک نسبتي یو شی ته کې ورتبتي ویل کېږي ک نسبتي بل شی ته کې ورته اذا ليسها هنا ذقدرت نظر غلی درس یو شی چاغتاه رکه سویلیسی واخره او بل شی چې یغه ته سرعت یا بتو ات ویلیسی بل هاونه حرکت بلکې دلته د خاص حرکت ته سماب دا مسما کیږي په نسبت سره بعضی حرکت او تسریع او په نسبت سره بعضی اخر او تبتیئ وبهاذا تبینا و بهذا تبینا پده سر زاهی رسولا ان ليست سرعتو جنه ده سرعتو بطوعتو ات نوعین مختلفين دو مختلف نوعی لحرکتنا زکا انواع حقیقیه اغا په اضافت سره پده کې تغیر نرازی ولا جسمن زاد دی باری تا لا جسمند